Ja, jag trycker här så får vi se vad som händer. Ja. Hjärtligt, hjärtligt i välkomna ska ni vara till Beard Soup Records, en podcast där jag, Thomas Medlej Melin, är med och vi har med oss en gäst också, Thomas ja. Björling. Vad kul att vara här! Thomas Björling heter jag <laughs> och eh, fast det är egentligen tvärtom. Helt, hundra procent tvärtom är det Det här avsnittet kommer att bli väldigt förvirrande För vi heter Thomas båda två Yes Har ganska lika röst kanske Ja, samma register ungefär Ja, ganska lika dialekt också kanske mm. Men vad kul att du är här Ja vad kul att vara här, vad kul att vara gäst Ja, du är här i egenskap av multiinstrumentalist. instrumentalist Och multi <laughs> ja, på så många olika sätt ja. Och basist. du är nybliven bassist Ja, men så här är det ju egentligen. att Jag är ju trummis från början. Mm. Sen jag var 15 bast. För en eon av tid sedan. Eh, sen när jag började gymnasiet så började jag spela bas lite grann. Och eh, sen började jag spela i ett harr och sjöng och sådär. Allt har kommit liksom. Men bas är det enda instrumentet som jag aldrig har spelat i ett band. Nej. Äh. Fram till nu. Just det. Det var ju så här att eh, min orkester som jag har nu, Alls Left, vi eh, var fem personer fram till alldeles nyligen när vår basist eh, hoppade av världens bästa basist nästan vill jag ju säga. Ja. inget ont blod så men vi kände väl att vad fan vem ska vi ta in? Eller ska vi ta in någon? Ja. behöver vi ens en basist? Ja. ja nej, men det, det kände vi att vi behövde, men däremot ja. behöver vi vara tre gitarrister för det var vi ju. Eftersom jag skriver låtarna så vill jag också spela alla tuffa riff som jag gjort. Men då kände vi att vad fan? Jag kan väl spela bas då. Ja. Så vi bara tog ner, strippade ner en medlem i bandet och så började spela bas istället. Okej, okay. men var det bara en dans på rosor att byta instrument? <laughs> vi har ju faktiskt inte repat sedan dess. Okay. Jag sitter ju hemma och nöter. Ja. Det, det har ju blivit lite så här som, som man har hört om Rush. Mm -hmm. Att de spelar in instrumentalt och sen lägger de sång. Och sen kommer de på varenda jävla gång att fan, vi ska ju spela live också. Ja, så då får det. de repa in det i efterhand Så ja. att det är ju lite grejer som är lite såhär Knicksigt kan men, man säga Men hur låter All Is Left då? Ska vi slänga in någonting som lyssnarna kan få höra här? Ja men gör gärna det Vi kan ju ta den här låten som heter Collapse För, ja. för där är, då, då har man på versen Att jävlar, det där blir krångligt Att sjunga till bas på samtidigt Men du sjunger och skriver låtarna där alltså? Mm. Ja, men det gjorde du ju bra. Ja, men tack ska <laughs> Men hur många band har du varit med i? För det är ganska många va? Ja, över åren. Alltså, jag flyttade, hit, flyttade till Sundsvall från Ånge 2001. Och då hade vi ett band som hette Dystein. Det var ju där det började. Mm. Och då spelade jag trummer Och mm. vi körde ju någon slags eh, hittade på musik. Med väldigt eh, kreativa liksom slinger och grejer har jag för mig. Ja, och det var ju också väldigt kul för att det är jävligt coolt med med, band med bara en gitarr. Ja, det tycker jag också. att det blir, ju, det blir ju på ett annat sätt. Ja. Man, får, man får jobba med det man har. Precis. Med det sagt så har vi ju haft tre gitarrer i Håresleft då. Så det är ju svindum i <laughs> det. <var idé>. Andra <laughs> sidan av spektrumet här. Ja. Jag hade ett band som hette Eleven Days. Eh, som spelade någon slags... Började spela skatepunk. Och sen helt plötsligt så snöade jag in på ett band som heter Blindside. Okay. Eh, och då ville vi bara låta som dem okay. Melodisk hardcore ska jag säga Aa. Sen började jag spela med Psycho Poetry Med min poddkamrat Teresa Aa. Och det var ju Punk Circus Punk brukar vi benämna det som eh, Ja men sen uh, Loyal Guard drog jag igång Just Så det var te. där jag började skriva låtar själv också Och Foo Fighters hållet liksom Och apropå Teresa, du spelar ju också Gitarr med henne i nu för tiden Ja, vi drog igång eh, Animal Knights. Vi har ju snackat i hundra år om att starta ett band tillsammans. Som jag har gjort en cover på för det ja, övrigt. Ja, som var svinkor. <laughs> I ett avsnitt. Ja, den, den jag tror vi måste repa in din version för jag tyckte fan den var... Men lite bättre. långsammare lite mer... Lite A Perfect Circle nästan. Ja, nej, men Stur, det var det jag tänkte liksom. på. Maynard, ja. vad heter han? James Maynard Keenan. Keen, James Keenan. Ja, Time to show the world how fed we are. Men apropå våra poddkamrater, jag har ju också en poddkamrat, ja, Anton Alfredsson. Han är ju Staterna. Ja, det är ju min poddkamrat också. Ja, man skulle ju vilja vara en fluga på väggen i Vegas och höra vad de håller på med där alltså. Det kan vi ju göra. Jag tog jag ringde henne. Ja. Svensk tid, det var ju i förmiddags. Amerikansk tid var det mitt på natten efter en eh, väldigt bröt kväll. Hej! Jag är en Jag försöker visa dig till tyskarna. De tycker också att är fudd. Jaha, hej! <laughs> Vad snäll du är! Du att jag är fudd. <laughs> du är min, min bästa vän. Ja! Så här är det nu att jag och, jag jag och Thomas ja. Medelheim och Melin, vi ska ju podda ja. idag. Man vet. Jag är bakfull som ett jävla as. <går> men det är ju Anton. Ja men är Anton i närheten eller? Nej men Anton är med Roger Ja men då får du vara och... representant här nu. Ja, ja, ja. ja vi, vi ska åka till dem. Men då de finns ju i Paris i jul. <går> vi ska åka till dem alldeles strax i Paris i julet. <går> ja, gör det. Du? Nej, men sen var du på Fat det är otroligt fet sprit Så att man kan hälla det 10 spritar och hälla på med vatten tio spritar. Och då blir det tio nya eh, Ja men det blir typ tio nya dränkar Och det är typ den sjukaste Dränken jag brukar, den är väldigt stor ja. Och väldigt mycket Och det sjuka är att man kan säga att man är från Sverige Och har skämt Då får man ner sprit Ja bra, och då behöver inte ta slut någon framtand eller någonting Jag har bara en kränning och skor och tänder fulla käften. <laughs> Citatmaskinen. Skor och klänning och tänder fulla käften. Teresa. Vi ska ju prata om basister idag. Och bas. Du spelar ju bas. Hallå? Vad har du för favoritbasister? Favoritnazister Hitler. <laughs> Idiot jävel du, bassister Topp tre Snabbt, kör Kaoritbandriliärer men det är han med i alla fall Om man spelar bas Då är man basist. Jag hör vad du säger Jag vet, du vill bara vara kul Men då du, kan vi lägga på en liten stund Och så hörs det Nej, topp tre basister, sen får du lägga på Ja, vad hör jag Topp tre bassister Otroligt kallt regn, väldigt, väldigt mycket kyla Topp tre basister får jag. Ja. Ja. Förra ja, då. Får höra då. Ja. Topp tre basister. Topp tio 3. 3. 3. Nej, tre. Nej. Men, vet du hur nu... man Få höra en basist då. Vet jag säga till? Det är få höra dina ja. topp tre basister. att ha information. Och ingen annan. Information. –Hej, <skratt> hej. <hey. skratt> oh, –Jag är alldeles svettig. <skratt> ja, det, det var inte lätt att lyssna på, <skratt> men det var kul. Uh... –Ja, kära lyssnare, hela det här oh. underbara samtalet det finns att lyssna på som extra material på Patreon. <skratt> –Och, vad tre kommer komma älska det. <skratt> Hörru, du. <skratt> uh, har du en topp tre basister? Sa du nazister eller sa du <skratt> <skratt> <skratt> Men jag sa topp tre basister. Ja, alltså jag har ju lite... det här. Jag älskar ju att jag topplistor. Mm. Men jag får ju som otrolig prestationsångest. Ja, ah, just det. Så det jag definierar som favorit... Det är, Jag måste, jag måste ändå försvara mig själv ah, när jag aha, säger ah. det. Det är bassister som jag tycker bidrar till soundet väldigt mycket- och som spelar för låtarnas bästa. Men på topp tre. Då, är, då blir det... Eh, vad, vad heter han då? Timmy C. Timmy Comerford från Rage Against Machine. Ja, det är bra. Han spelar ju han spelar med fingrarna och med tummen en del. Och spelar ju så otroligt rätt bara. Ja. Han är ju typ på en del av tredje plats skulle jag vilja säga. Med Rex Brown från Pantera. Så Timmy C är... På tredje plats. Yeah. På andra plats, då är det en punkbasist som heter Karl Alvarez och han spelar i Descendents och All. Också spelar med fingrarna. Mm. Tyvärr, eller yeah. För att det, man vill göra några covers men mm. då, det är svårt. Jag spelar, jag spelar de låtarna men jag spelar med att spela med perkytrom. Men han spelar så jävla melodiskt Väldigt, väldigt, väldigt melodiskt. Och grejen, även om du känner till något av banden. Descendants och All. Jag mm. har inte hört dem tyvärr. Två väldigt klassiska, melodiska punkband. Jag tror inte Blink-182 hade funnits utan okay. de banden, om man mm. säger så. Och de har också bara en gitarrist. Så att det är ju, han, sitter, han står inte och matar grundtoner, utan han, han spelar... Nej, det lever det. sitt eget liv. Mata grundtoner, det är ju liksom bassisten i ACDC, typ ja, exempel på. Ja, men typ. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Alla låtar gå. Ja, låter går, ja så. men exakt. Mm. Och han, all cred till han. För han spelar ju exakt vad som behövs i det bandet också. Ja, precis. Det är det som behövs där. Eh, Karl Alvarez på andra plats. Och, vad är första platsen? Jag tror eventuellt, vi hoppas att du har gjort en lista också. Mm. Jag tror att den här killen kan finnas med på din lista också. Ja, eh. finns den där så byter jag. Ja. Han... Eh, är, jag tror han är 74 år gammal nu mm -hmm. eh, Spelar ett litet popband som heter The Beatles ah. Paul McCartney mm. eh, sen, Det gör ju inget att han är vänsterhänt heller. Det är, precis som jag. det är ju du också ja. Ja, ja. Just det. Eh, Paul McCartney spelar ju också väldigt melodiskt mm. Och jag tycker att det är liksom Plockar man ut basen från en låt Då fattar man ingenting Egentligen men i låten det är så otroligt välkomponerat så att den, den liksom ja också lever sitt eget liv på något sätt. Han har ju ofta skrivit låtarna själv. Ja, också. jo precis. Så. Och så har han gör ändå så här onödigt svårt för sig mm. om man ska försöka sjunga och spela på McCartney's grejer man fattar ju ingenting. Ja, nej det är knepigt alltså. Han har ju frikopplat händerna och Hjärnan tror jag Ja men munnen. han har ju säkert små hjärnor Ute i fingerspetsarna Definitivt liksom. Vad skönt att du hade med Paul McCartney För då behöver inte jag sätta in honom Och rangordna honom <laughs> på min lista Men just ja vi har ju faktiskt Tidigare har vi hållit på att imitera De här vi har sagt Fan Du trodde att jag hade glömt det Ja Nu kan du spela bas och prata samtidigt Om ja. du skulle vilja Jättedålig idé <laughs> Ja, men så där låter ju teamens i. Mm. Alltså han, han har ju sånt otroligt hårt anslag när han spelar. Mm. Ja, men som, som det här riffet men det är ju, vad den låten heter, det är Freedom den heter tror jag. Ja. Så han har ju det läget, ja. och sen så har han ju det här, nu förlåt alla basister där ute, men... Mm. Ja. Ja, ah, men det är ju funk liksom. Ja, jag har även hört en, någon historia, jag vet inte om den är sann, men att Zack eh, de la Roche, eh, sångaren... I Rage Against the Machine. Ja, att det var han som plockade upp eh, Timmy C. Han var lite illadaran lite gatubarn-feeling. Okej, feeling. Så. Okay. feeling. <laughs> Hängde på honom en bas? Och ja, så ja han... Nej, men han lärde honom att spela bas, grunderna, mm. och sen så blev han... Ganska ikonisk bassist. Det var solidariskt liksom. då. Var ja, men det går väl i bra med Rage Gunsmachine. Men den är Karl Alvarez. Då? Ja, helvete. Jag kan, jag kan försöka sjunga till. Om ja, du gör det. Eh, så får man en liten idé om vad det är fan det är han gör. Ja. Oh, där har vi. This is the way it goes. Fan, det gick inget bra det. Ja. Fan, Thomas. Mm. Svär du på mig eller på dig själv nu? Ja. Kung <laughs> Carl Alvarez. Samtidigt. Nej. Nej, det var ju det. Det är ju svårare det kan nu. Idiot gay <laughs> att göra, men jag ger mig fan på att jag ska klara det. Talking about our lives. Since like you never do it right. Talking's never cheap between you and me. I'm out here alone. Talking on the phone. Ja ah, men svinbra, alltså det låter ju verkligen Melodiskt ja, som du sa Det funkar ju med sång och bas egentligen Det är ju jävligt coolt ja. Synkoperingar och allting sitter ju ihop så liksom ja. uh, Det var Karl Alvarez Och så var det ju första platsen Sir Paul McCartney Här kan vi ju tyvärr inte skylla på att han inte spelar bas <laughs> Nej, Han, han, han, han ju sjunger det. ju samtidigt uh, Vad fan har vi där då? Det är också så här, idiot. Varför? Ja. Varför väljer han att sjunga på den? Ja, precis. Men han gör ju det. Ja, men det är en väldigt lekfull bas. Ja. Den är ju glad och sprättig. Och, liksom... och det är två ackord på gitarren. Det är liksom... Sprättig skulle jag inte säga. Sprattlig kanske. Han hade kunnat spela så här. Ja. Om han hade spelat ACDC. Men det är liksom... Men det är det som skiljer en sir från en mister. Visst är det så. Ska vi gå in på min topp tre basister? Jättegärna. Mm. Eh, då eh, har jag... Är svåra jävla basister nu. Ja, <skratt> fan jag hade inte riktigt tänkt igenom det här för nu måste ju jag härma dem också alltså. <skratt> eh, Okej, okay. vi börjar med Chris Wolfenstom. Fan, nu har jag glömt att kolla vad han heter. <skratt> ja, det är muse man Ja, precis. Ja. Fan, det var ju jävligt oproffsigt av mig. Jag måste ju kolla vad han heter på riktigt. Wolfen, och sen zonar jag ut. Wolfenstein 3D heter han efter namnet. <skratt> jag tror han heter Wolfenstone faktiskt. Det är Till och med med M tror jag. Stone. Så... Wolf, Wolfenstomi heter det han. Det kan man ju inte heta. Nej. Det är väl ett av de få banden som faktiskt har liksom haft originalsättningen ända sedan dag, dag ett. Ja, de var liksom som alligatorerna. De var färdig för <skratt> länge sedan. <skratt> jävla liknelse. Ja, de, de behöver inte evolutionera mer. De var som ägg. De passar bra i kylen. <laughs> Så här heter ju basisten i Muse, Chris Wolstenholme. Oj, Wolstenholme. Jag vet inte vad det är för nationalitet. Ja, jag vet inte vad det är för nationalitet på honom, men han är jävligt bra på bas i alla han är fall. Och jag tycker att han har väldigt häftiga liksom, han har ju... De är ju också bara tre. Ja. Ja. Så att eh, han har Med ju... modifikation, ska vi säga. Lime. Ja, han har ju liksom dist på basen. Ja, och han spelar med fingrarna. Ja. Eh, fast det låter som att han spelar med präktrum För att han spelar så jävla hårt också. Ja. Jag spelar också med fingrarna. Ja. Undrar om jag skulle försöka härma Chris tolme. Jag listan först, så får du ja. plåga med dig sen. Ja, men vi gör på det. Eh, på andra plats. Då är det ju Flee ifrån Red Hot Chili Peppers. Oh, såklart. Ja. Han är ju väldigt snabb och funky- Ja. Ungefär som Timmy C Vem skulle vinna en duell mellan de två? Fli är ju definitivt Mer tekniskt lagd ja. eh, Timmy C spelar ju Han spelar ju alldeles svåra grejer Men han spelar ju väldigt bra Fli skulle vinna på uthållighet också ja. <laughs> Han är en jävla energiknippel liksom. Bägge tycker om att ha väldigt lite kläder på sig Men då säger jag på första plats Ja, jag säger Les Claypool ifrån Primus Det blev det alltså Ja det blir ja. det på första plats Det var ju Sir Paul McCartney där Men eftersom du hade honom så stoppar jag in Claypool Sir, Sir Les Claypool ja. Är han din favoritsångare också? Han är ju inte en sångare utan han är ju en bassist som sjunger Primus det är ett så tokigt band Så att de har ju en egen genre som heter Primus mm. Mm. Så är det men annars, om man skulle beskriva dem, så är det väl funk-tok-metal. Man har ju för övrigt en skiva som heter anti-pop? Den är ju fantastisk. Ja. Det är också en trio. Ja, det är det ju. Där eh, både gitarristen och trummisen är ninjor. Ja. Men de har ganska lite. De får inte göra så mycket i det bandet. Det är hans band. Det är ju hans band. Det är basistens band. Han sjunger hellre än bra Alltså han spelar ju bas som ingen annan Han spelar ju inte bas på basen Utan han spelar ju typ trummor på basen ja. eh, Med effekter och ja Något som är väldigt kul med Primus det är att jag tror att alla har ju hört Primus Även om de inte vet om det mm -hmm. Om man tänker intro till South Park Det är ju faktiskt ja. de som har gjort Just det, det här är, det. <laughs> och det här är man ju Det är ju så han sjunger ja. <laughs> Park, <laughs> ja Favoritlåt med dem är ju Winonas Big Brown Beaver <laughs> Jerry was a race car driver också bra. eller John the Fisherman kanske är min. Ja, de har jättekonstiga titlar ja. också. Jag njuter ju av det faktum att du ska härma dem här nu. Ja, men okej, förnedringspodcast. Yes. Here we go. <laughs> ja, men då ska vi se här. Då hade vi på tredje plats. Herregud, har du jag kan inte... bort vad han hette igen. Jag kan inte prata. Jag kan inte spela. Jag kan inte prata. Jag kan inte göra något. <laughs> Chris Wolfenstorm och så tjuvläsa namnet <laughs> ja, ja, ja Någonting i den stil. Close enough <laughs> Men det är jävligt mycket effekter och så Som man har på i alla fall Även Det sköna med det där riffet Det är, att det är liksom vers riffet. Ja Det är ganska kaxigt Ja, precis tycka. Och den där går ju liksom som en matta Genom hela Ja låten egentligen Ja och sen fortsätter ju förnedringspodcasten med att jag ska härma fly. <skratt> <skratt> alltså, om jag hittar på någonting själv, ja. då behöver det ju inte vara att... Det där var inte likt. Nej, Nej men jag, jag bara härma honom. Exakt. Det var ju inte så att det skulle vara Exakt. <skratt> Någonting ja. sånt. Och han är också så här, han spelar ju idiot hårt. Ja, poppar och släppar ja, och allt möjligt liksom. Och sen hade vi Let's Claypool, Det går ju inte att härma honom. Ja, men om jag sjunger och så kan det. Ja, du... vänta. Vi slår på någon effekt. Nu ska vi se. Let's Claypool alltså. Äh, Don't you son of just try to with me smack you up <skratt> ah, <skratt> ja då låter fan så alltså <skratt> ah, okej okay, uh, vi går vidare friends <skratt> <skratt> <skratt> thomas ja har du en skäms att bjuda på idag du, du ställde ju frågan innan och jag var rädd att du skulle göra det. Mm. Eh, men jag har gjort ganska mycket knäppa grejer. Ja. Så det jag har, som jag har tagit med mig idag, det är ju... Eh, vi skulle ju på Bråvalla ett år, mm. ett gäng. Och då fick jag för mig, för jag hade lite tråkigt, då tog jag och spelade in en låt, fast det är typ som ett medley, där varje persons musiksmak fick rep representera en del av låten. Okej. Okay. Så att det första vi hör är till exempel Th Theresas eh, vers. Och det har varit en punklåt naturligtvis. Okej. Okay. Men det här är alltså ett medley till dina vänner eller? Ja, till de som var med. Ja. Inklusive mig själv. Vad heter den? Eh, den heter Bråballa. Fick den äta. Såklart den gör och här kommer en utmaning till lyssnarna. Ni kan ju ta och skriva upp vad det är för genrar som dyker upp i den här eh, kompositionen. Och så kan ni ta och skriva upp dem och skicka in till länsstyrelsen. Då blir de nog ganska förvånade. Den här ghostpassningen som kommer nu. Jag ah. hatar ju ghost. Okej. Okay. Aromat, glyfpotat, Gurubai, Imodium, Brandifresh, Hammerade. east coast West coast track track Tra so uh -oh. Och där ringde den ut. Ja. De avslutande orden var Då åker Kalle Anka byxan på. Jajamän. <laughs> Vilket är något av en paradox. Ja, om så är det. För den åker ju inte på. Den åker ju... Eller... Ja, åker den av? Ja. Det, den det, finns, det, finns inte. Det är som en sån här Om eh, ett träd faller i skogen och ingen hör dig. Schrödingers katt. Schrödingers byxa. Kalle Anka byxa. <laughs> Men det där var ju bra. Jag tänkte inte alls på att det var en och samma person som gjorde allt det där. Det lät som ett helt jävla fotbollslag som sjöng. Ja, men vad kul. Hur <laughs> ja. eh, vad var det för influencer? Vi hörde ju Foo Fighters där på slutet kanske. Ja, men om vi tar dem i ordning så var det ju först Punk. Nu mm. var det ju Theresa då. Och sen ja. blev det annan Punk och då var det Tobbe. Mm. Lite mer trallpunk tänkte jag där då. Ja. Sen blev det heavy metal, någon slags tolkning till Jon. Sen blir det den fantastiska Ghost. Jag har ju förstört. Jag tycker ju själv inte om Ghost. Men jag postar ju den där på Facebook. Och jag har ju förstört den där låten He Is. För ganska många. Tack vare att de har hört min tolkning av den. Ja, just det. Bara proppen Fanqvist. Han var en jävla idiot. Men det där var inte He Is. Det där var väl Year Zero. Så kan det vara. Ja, ja just det. Ja, ja. Du hatar ju dem så du lägger ju inte på minnet. Exakt. Jag kan två <laughs> låt. Hitlar. en uppenbarligen. Vad hade vi sen? Sen var det någon slags screamo-aktig grej ja. Hardcore Och sen var det ju någon slags me Metal-dödssturk ja. Vad hade vi sen? House Ja, ja men någon slags... i, Med autotune från helvetet Techno, klubbmusik musik Och sen, på sen min hyllning till Theres: Min sambo ja. Tanken var att det skulle låta som Notorious B.I.G ja. Men när jag försökte rappa <laughs> Det lät ju mer som Just det ja, precis. <laughs> Balsam Boys Balsam Boys Eh, vad heter han? Eh, Cliff... Nej, vad fan heter Wille, han? Crawford. Wille Crawford Jag har ju lyssnat väldigt mycket på just det när jag var yngre ja. Så att, eh, det är väl omöjligt ja, ja. Ja. Jag tycker du ska få en fanfar för det oh, Vad kul Nej, tyckte... Nej. <skratt> Du fick en gris istället <skratt> Jag har lite problem med min, eh, min, min Soundboard här verkar, <skratt> <skratt> Funkar inte alls de här bumparna <skratt> Så jävla antiklimax På <skratt> ett gris istället för en fanfar <skratt> Tack <Ska> du... <skratt> Ja, men hörru du, ska vi ta kavla upp ärmarna och göra lite musik? Absolut. Eh, vi är ju två basister. Vet du att jag kom på en grej. Jag mm. släpar ju med mig svettas som en gris när jag gick hit. Mm. Eh, ljudeffekt, insert ljudeffekt här. <laughs> För jag tog med mig både en gula och bas. Ja. Men jag kom ju på, fan vad coolt det ska vara. Kan vi inte göra en, vi gör bara bas. Ja. Inget här. Vi kör dist, uh, ja. typ en komp bas och en leadbas. Ja, men just det. Och så gör vi fackgitarrer. Ja, liksom. baslåten. Vi kan prova. Ja, men det tycker jag. Ah? Hur gör man? Jag det här finns inte. ingen blueprint för det här, för ingen har gjort det tidigare. Det är ingen Les Claypool fråga hur man gör <skratt> ja. Hur gör man om man vill ta över en låt fullständigt med bas? Ja, ja men han om någon borde ju veta. <skratt> yes. Vad tänker vi för? du? Om man gör någon slags ac så är det två stycken som bara pumpar. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. boom. <skratt> I var sin högtalare. Prata höger och ta vänster. Ja men mm, ja men kanske vi ska utmana oss själva lite mer. Ja, vi... Du har en uh, Squire p special har jag fått lära mig att jag. Oh, jag kör på en Washburn Merch Mercury Smurker MB5 fem som är femsträngat. Ja, men ät bulle och så försöker vi hitta på någonting. Folk har ju tydligen slutat skicka in grejer till vår Dropbox förresten. Jag ska skärpa på här, ja, jag har mycket som jag kan bli in. Jag vet inte ifall man bara har glömt bort det. Det är kanske jag som har varit dålig på att påminna om det också. Men gör det för all del. Skicka in grejer till oss på vår Dropbox. Det finns länk i det här avsnittet och i alla våra avsnitt. Där finns det liksom länkar till... Ja, en dropbox där du kan lägga vad du vill egentligen. Bara det låter. Så gör vi om det till en låt. Ja, en Alligators parningsläte har vi gjort om till en rap. Ja, det är jävligt bra. Det. Ja, jag är ganska stolt över den. Men inte riktigt lika stolt som Anton är över den. Han älskar den låten. <gör> så man kan ju spela ganska ljust på en bas och distra den. Och då låter det ju typ som en gitarr. Det kanske blir en pastiche här på det var en dag. smått menlös sång också han låter väldigt avslappnad i käften när han sjunger ja. Billy vad heter han? Billy Joe Armstrong ja. Ja. han sjunger som han ser ut ja <laughs> Tessa kommer att hata oss nu ja, för att vi sågar hennes hon är inte med och så skriver vi en Green Day-låt <laughs> men hon är i Vegas, hon får skylla sig själv ja. Det kan hon Anton skriva en jävla... What, what happens in Vegas stays in Vegas. Hörde är yes. det? Stanna där borta. Stanna kvar. Vi har ny podd här. <laughs> Rent artistiskt så skulle det ju vara mer intressant att göra en låt där trummorna är gjorda av en bas också. För då kan man säga att liksom, ja, men alla instrument är bas ja. i den här. Det skulle vara svårare. Men vi kanske kan få till det på något smart sätt. Om du bara går lös lite på basen och försöker härma en baskagge så klipper jag in det sen. Oj. Slappt in på kaggen också. en virvel då? Ja, det är samma fast. Nej, jag ska fan få till det här. Jag ska åtminstone pröva. Hur fan får man till en cymbal då? <skratt> Någon av oss måste ju slå <skratt> sönder cymbals. <sin> <skratt> <skratt> Hi-hat här. Vad gör vi? Ja, jag vet inte. <laughs> vi skiter i det här. Vi lägger på vanliga trummor. Mm. <laughs> Vad roligt att det blev Det blev för den som Green Day har i alla sina <laughs> låtar också. Kan man piffa till den lite så den blir någon... Det var så jävla gulligt, inför senaste Green Day-skivan uh -huh. så berättar ju basisten att han hade tagit baslektioner. Okej. Okay. Det är jag grej att göra så här, 30 år in i karriären. <laughs> Nej, jag, jag, jag, gick, jag gick och två baslektioner, det var typ första gången i hans liv som han har gjort det. Ja. Uh -huh. Ja, seriös kille liksom. <laughs> Min baslärare, mm. Paul... Eh, Simon. Paul Simon, exakt. <laughs> Uh, han berättade att uh, mus musiker, framförallt inom jazz men även inom annan musik är ju Antingen så här om laid back eller så är de, vad nu motsvarigheten heter Det är liksom man ligger före, uh. strax innan eller strax efter slaget mm -hmm. De flesta tenderar att dra åt något av hållen uh. Uh, Och då började jag, typ, så här, tog jag upp några exempel liksom. ja, men han då, vad är han? Typ, Stevie Wonder är ju, han är ju lite på Ja, men han, mm. När han la liksom trummor och bas och allt fan på sina skivor liksom. mm. Det är lite stressigt fast på det är ju bra. Liksom. Han är lite före. Han, han är lite, lite. före, ja, ja. Eh, Och då sa jag, men Rage Against the Machine då? Och han bara, oj, där är alla laid back. Alla efter? Alla. <laughs> Samtidigt. Så så det blir som att man räknar in så här, en, två, tre, fyra. Ja, Nej, men han, han, han satt och funderade den stund och bara, alla. <laughs> alla sackar efter. Sackar de la Rocha. Ja, mm, en Det There's plenty more of where that came from. What's the deal with Zack de <laughs> If he wants freedom, then why doesn't he just fucking take it? Take the power fucking back. Fucking say I'm not doing <laughs> it. <laughs> du ska jag spela gitarr på basen. <laughs> ja, jag brukar spela gitarr, ah. men då spelar jag med fingrarna ändå. No. Jag, ha, jag hade Plektrum ett tag men jag tappar alltid bort dem. så då, ja. liksom. Fingrarna har man med. <laughs> ja, med sig. Jag skulle tappa jag. bort dem också om de inte var fast i handen. Låttexten ja. mm. måste ju handla om att uh, man, man inte tycker om gitarrer. Because I hate them guitars. <laughs> them guitars. Det finns en ah, fantastisk... Solo kanske, solo. Ja. Jag har låtit tio sekunder längre. Eller brukar de ha någon slags break som är väldigt karaktäristiskt för dem, liksom? Ja. Att det kanske bara är basen ett tag, eller något? Det, så brukar de också göra. En, ah, en andra en, versen är bara bas. Ja, ah, det är Ja, ah, lite senare i deras karriär så är de ju mycket mer melodiska. Ja. Så att man kan lägga in ett sånt stick, kanske. Vad heter den? Are we, we are, are we the waiting... Det är från American Idiot-plattan. Ska tar ta de där markeringarna då? Det blir bra. Och så ett slut på den här rackaren. Primus avslut. Nej, men vad är ett riktigt klyschigt green day slut då? Det är ju inge, är inget slut. Det är bara... Nej, kort. Bam! Du ah, måste det... ha en av slut också. Ja, ah, det slutar bara så. Och där var en... Ja, ah, fan, där var vi uppe i två och två. Fan, det är en Det ur... finns ju en helt fantastisk punksamling som heter Short Music for Short People. Ja. Ah. Det är ju Therésas favoritskiva. Ah. Det stämmer jag nu. 101 punkband som kör 30 sekunders låtar. Ja. Ah. Första låten är, why can people understand, I got a short attention span, a short attention span. Så den är slut, tio oh, sekunder lång. Men apropå det, uh, var det inte Distain som hade en låt som heter Rip Off? Mm, som är en rip off på Napalm Death. som heter You Suffer But Why. Uh, just det. Men den går bara, uh, pasta slör, Exakt uh. så. Åh, oh, den är bra. Vi gjorde ju en Doom-version på den också. Ja. Uh. Och räknar in så här. Får jag slippa skriva text, Sägerald? Jag kan skriva text, mm. du kan mm. sjunga. Okay. Vill vi så delar vi på bördan. Ja, vi måste, stämsång måste vi ha. Ja, Annars båda sjunger ingen... stämsång. Båda spelar bas och, och båda körar. så måste vi sjunga... Jag visst, det är ingen lidsång. <laughs> Och så måste vi sjunga i basregistret, annars sjunger det ingen har. <laughs> Do you have the time? <laughs> Vill du äta i fred eller ska jag säga vad jag har skrivit? Nej, men, Då har jag skrivit så här. Du sa att den skulle handla om basister. Ja. Kanske ja. som har tagit över ett band, bättre. tänker jag. Ja. I played in a band, but things got out of hand. We couldn't match the guitar players egos. Mm och så tänker jag att man sjunger det med Billy Joe Armstrong i rösten liksom. Ja, så so we kicked them out without a single doubt. Now we are a band of only bassists. <laughs> <laughs> och sen kommer en referendum då som jag att hitta på en. Mm. Men jag tänkte i sticket så sjunger man bara we are waiting eller någonting heter den låten. Mm. Oh we, we are the bassists. <laughs> någonting sånt <laughs> ja. liksom. Jag bara sitter och smaskar och äter. Nu sitter jag och äter bröd och sallad. Här, ja, men det måste man ju väl få göra. Mm. Det ska ju höras att Thereseavgistet inte är med. Ja precis. Man måste ha någon som tar hennes roll att smiska. Mm. Smaska. smaska. <laughs> <Inte> smiska. <laughs> <laughs> Fan, vad du smiskar i bakgrunden. Jag hör ju inte. Heter han Billy Joe eller Billy Joel? Billy Joel, var... Joel det är en annan. Där. Ja, Billy Joe Armstrong heter sångaren i Green Day. Och Billy Joel heter Billy Joel. Och Billy Joel, det är han. Uptown Girl! Ja, ja då hade jag rätt. Eller jag hade fel. Men jag har rätt nu. Man kan alltid ändra sig tills man får rätt, <ratt> exakt. Now we are a band of only bassists. Ja, det är bra. We are the bassists! Nej, <här> jag kommer ner. Jag kommer ner lägre också. Nu jävlar, nu är det nu snoppmätartävling här! Ja, uppenbarligen. Den bruna tonen. Den bruna tonen ska jag ta nu. Oh, we are. Där blir det! Oh, we are. We are the basis. Oh, we are the basis. Fan, jag kan inte min egen text. We make the band fucking great. Ja. Du, du, du, du, du, du, du, du. Dansbandsavslut. Ja, Ja, du, Thomas. Ja, du, Thomas. Det här var ju en intressant skapelse vi har fått fram. Ja, verkligen. Det är Green Day på något sätt. Ja, det var ju så. Vi måste ju döpa den förresten. Ja... We are the bassists. Ja, den får nog fan heta ja. Allt annat vore ju stendumt. Ja. ja, här kommer den. We are the bassists. We Before you know it Someone's shouting out Where's the guitar? So we kicked him out Without a single doubt Cause we are a band of fucking bassists Without the bass är rätt nöjd ja jag, går. ja jag är lite trött i rösten För att det var en jävla hockeykör vi fick till Ja verkligen ja. Och du fick ju använda basen i, i halsen också Ja Den Långt ner i halsen fanns den basen Bas, Basen i halsen ja. Du, vi kanske börjar bli färdiga för idag. Jag känner mig rätt nöjd jag faktiskt. Är det någonting du vill säga till lyssnarna innan vi avslutar? Nej, men jag höll på att säga om jag skulle göra reklam för våran podd. Men det gör ju ni så bra ändå, så det behöver jag inte göra. Det har vi ju gjort några gånger, men vi säger det igen. Idiotska Vank-podcast finns också, där poddar finns. Det var ju det här med Patreon och skicka grejer till vår Dropbox. Det kan ni göra ifall ni har lust. Yes. Alltså skriv till oss på Facebook också. Det är bara att söka reda på Beard Soup Records där. Så äh, svarar vi helt enkelt. Ja, men du Thomas det har varit ett nöje att ha dig här. Ja, det har varit skittrevligt. Tack för att jag fick komma. Vi, vi hörs och ses. Yes, tjabba. Få se om vi vågar bjuda hit Tesa någon gång också. Ja, <laughs> Kanske blir punk då också. Jo.